З пара кужиріла вгору під свіс. Повечері, поспускавши спутані коні на попас, лягали собі козаки спати, розпластавшися на краєях, а їх ясні зорі приєзно дивились їм вічі. Вони чули свої вуха у траві незліченну силу камашви. Свисняла Деречання, цвіркотіння, дзищання, писклява, усе це гучно розчиняло серед ночі, голоснішило від свіжого вітру і присипляло їх дріботне чуття. Як же ж, який з їх прокидався та вставав, тому степ здавався засіним, блискучим, як зорі, світляками. Інколи то там... То де-інде за червоні небо від пожарів, а лебеді, чорними ключами на північ летаючи, вмить осявалися срібно рожевим світом, і на той час здавалося, що неначебто червоні хустки літали по темному блакиттю. Не було прочаному дорозі жадної причини, а ніде не траплялися їм дерев. А все той же, такий безкрай, вільний та прихороший степ. Часом тільки ген остронь синів верховинною далекий луг, що оточував Дніпро. Якось раз показав Тарас синам чорну цятку в траві, додавши речі. А джонточки гаса татарин. Манесенька голівка вусата уткнула. От далекі прости їх очі осокою попрорізувала, понюхала їх, як хірт вітер, та постарігши, що козаків було тринадцятеро чоловіків, мов сугак той дуже митчезла. «А ну, діти, чи доженете татарина?» «Шкодай, не запитуйте зроду, ні, у його диявольського сина». «Кінь пручіший, за мого чорта!» Постарігши таку причину, щоб часом не потрапити на татарську залогу Бульба, забечившись ось таким побитом, щоб татарва не спала, на їх слід добігши до невелички річки татарки гілки Дніпрової, пустилися вони у плинь на конях та чимало проплинувши, Вихопились знову на берег та й потягли далі. Згодом після цього з півтижня вже де недалеко було їм, до того місця, що налучили вони, виряжаючи всю дорогу, якось потягло прохолодою. Вони почулись, що близько Дніпро. Аж ось і він сам, старезний дідуган, Славетній вилискується сивими хвилями кучерявими, Пишниця попід оболоками чорної смуги в блакітті, оточуючи, Підходив все ближче та ближче, Дмучи старечих міцних рудей прохолодою, А нарешті поняв собі, розпластавшись займище, Пів усього того степу. Оце саме ті береги Дніпрові, що от поки вони є, пороги запружили його лоно, а поминувши їх, надолуджував його старий, шумуючи як море, грав собі старий на просторі, а надто ще й острови, що, мов, Пиня, та й витинялася посеред його, випружала його геть з берегів, де не забороняли йому ходи ні скелі, ані кручі, а ген широко та вільно слався він собі піймою холодними хвилями. Озденькі козаки позлазли з коней, зійшли на порон та через години з три плаву опинилися біля остріва Хортиці» де пробувала тим часом січ мати, що, мавши собі непосидячу натуру, почасту з дітьми своїми перезгністювалась. У березі юрма люду лаялась з перевізниками.